Kapittel 17 Og filisterne gikk i gang med å samle sine leirer til krig. Da de var samlet i Soko, som tilhører juda, slo de leir mellom Soko og Aseka i Efes-Dammim. Men Saul og Israels menn samlet sig og slo leir på Elalavsletten, og de begynte å stille sig opp i stridsformasjon for å møte filisterne. Og filisterne sto på fjellet på den ene siden, og israelittene stod på fjellet på den andre siden, slik at de hadde dalen mellom seg. Og en trekjemper begynte å gå ut fra filisternes leirer. Hans navn var Goliath, og han var fra Gat. Han var seks alen og et fingerspann høy. Og han hadde en kobberhjelm på hodet, og han var kledd i en panserskjorte med skjell som overlappet hverandre. Og panserskjortens vekt var 5000 tusen sekel kobber og han hadde benskinner av kobber ovenfor føttene, og et kastesbyd av kobber mellom sine skuldrer. Og treskaftet på spydet hans var som en vevbom, og bladet på spydet hans var 600 hundre sekel jern, og han som bar det store skjoldet gikk foran ham. Så stod han stille og bynt å rope til Israels laglinjer og si til dem, «Hvorfor kommer dere ut for å stille dere opp i stridsformasjon? Er ikke jeg filisteren?» O dere tenere som tilhører Saul? Velg dere en mann, og la ham komme ned til meg. Hvis han kan kjempe mot meg, og han slår meg ihjel, da skal vi bli deres tenere. Men hvis jeg kan hamle opp med ham, og jeg slår ham ihjel, da skal dere bli våre tenere, og dere skal tene oss.» Og filisteren sa videre, «Jeg håner Israels slaglinjer på denne dag. Gi meg en mann, og la oss kjempe mot hverandre.» Da Saul og hele Israel hørte disse ordene fra filistren, ble de skrekkslagende, og de var svært redde. Nå var David, sønn av denne Efratitten fra Betlehem i Juda, som het Isai. Og han hadde åtte sønner. Og i Sauls dager var mannen allerede gammel blant menn. Og Isais tre eldste sønner dro av sted. De fylte Saul i krigen, og navnene på hans tre sønner som dro i krigen var Eliab, den første fødte, og Abinadab, hans andre sønn, og Shamma, den tredje. Og David var den yngste, og de tre eldste fylte Saul. Og David dro fram og tilbake fra Saul for å jete sin fars sauer i Betlehem. Og filistren kom stadig fram, tidlig om morgen og om kvelden, og stilte seg opp i 40 dager. Nå sa Isai til sin sønn David, «Vær snill og ta med dig denne efaren med ristet korn og disse ti brødene til dine brødre, og skynd deg til leiren til dine brødre med dem. Og disse ti porsjonene med melk skal du ta med til føreren for de tusen, dessuten skal du se til dine egne brødre, om det står vel til med dem, og ta med et pant fra dem.» Det var mens Saul og alle de andre av Israels menn var på el av lavsletten og kjempet mot filisterne. David stod da opp tidlig om morgenen og overlot sevene i vokterens varetekt og tog opp sakene og gikk av sted slik som Isai hadde gitt ham påbud om. Da han kom til leireringen var de militære styrker på vei ut til slaglinjen og de satte i et stridsrop, og Israel og filisterne begynte å stille seg opp slaglinje mot slaglinje. Straks la David opphakningen fra seg hos den som voktet opphakningen og løp bort til slaglinjen. Da han kom dit, begynte han å spørre om det stod vel till med brødrene hans. Mens han snakket med dem, se, da kom tvekjemperen som het Goliath, filisteren fra gat, opp fra filisternes slaglinjer, og han begynte å si de samme ord som før, og David hørte det. Men da Israels menn så mannen, ja, da flykte de for ham alle sammen og var svært redde. Och Israels menn begynte å si, Har dere sett denne mannen som kommer opp? Det er jo for å håne Israel han kommer opp. Och det skal skje at den man som slår ham ihjel, han skal kongen berike med stor rikdom, og sin egen datter skal han gi ham, og hans fars hus skal han gjøre fritt i Israel. Och David begynte å si til de mennene som sto like ved ham, Vad skal gjøres med den man som slår den filisteren der ihjel og virkelig fjerner skammen fra Israel? For hvem er denne uomskårende filistren, siden han håner den levende Guds slaglinjer? Da sa folket de samme ord til ham som før i det de sa. Slik skal det gjøres med den mann som slår ham ihjel. Og Eliab, hans eldste bror, hørte at han snakket med mennene, og Eliabs vrede ble opptent mot David, så han sa. Hvorfor er du kommet ned? Og til hvem overlot du de få savnene i ødemarken? «Jeg for min del kjenner godt til din formastelighet og ditt hjertes ondskap, for du er kommet ned for å se striden.» Da sa David, «Hva har jeg gjort nå? Var det ikke bare ett ord?» Dermed ventet han sig bort fra ham og til en annen, og tog til å si det samme ord som før, og folket ga ham så det samme svar som tidligere. Slik kom de ord som David talte til å bli hørt, og de ga sig til å fortelle dem til Saul. Derfor hentet han ham. Och David sa da til Saul, «La ikke noe menneskes hjerte bryte sammen i ham. Din tjener skal selv gå og kjempe mot denne filisteren.» Men Saul sa til David, «Du kan ikke gå mot denne filisteren for å kjempe mot ham. Du er jo bare en gutt, og han har vært en stridsman fra sin ungdom av.» Och David sa videre til Saul, din tener ble hyrde for sin far bland småfe, og det kom en løve, og også en bjørn, og førte en sau bort fra flokken. Og jeg gikk ut etter den, og slo den ned, og reddet sauen fra den skap. Når den begynte å reise sig mot mig grep jeg den i skjegget, og slo den ned, og drepte den. Både løve og bjørn har din tener slått ihjel, og denne uomskåren i filistren skal bli som en av dem, for han har hånt en levende Guds laglinjer. Så tilføyde David, Jehova som utfridde mig av løvens labb og av bjørnens labb, han skal utfri mig av denne filisterens hånd. Da sa Saul til David, Gå, og måtte Jehova selv vise seg å være med deg. Saul iførte nå David sine egne klær, og han satte en kobberhjelm på Hode hans, og deretter iførte han ham en panserskjorte. Så spente David sverde hans om seg på klærne og forsøkte å gå. Men kunne ikke, for han hade ikke prøvd det før. Til slutt sa David til Saul, «Jeg kan ikke gå i dette her, for jeg har ikke prøvd det før.» Da tog David det av seg. Så tog han staven sin i hånden og valgte sig ut i fem glatteste steinene fra Elvedalen og lade dem i hyrdeskreppen sin, som han oppvarte ting i, og han hade slingen sin i hånden, og han begynte å gå fram mot filistren. Og filisteren begynte å gå fremover og kom stadig nærmere David, og mannen som bar det store skjoldet gikk foran ham. Da nå filisteren så frem for seg og fikk se David, begynte han å forakte ham, for det viste seg at han var en gutt, og han var rødlett, vakker og se til. Da sa filisteren til David, «Er jeg en hund, siden du kommer mot meg med staver?» Så nedkalte filisteren ondt over David ved sine guder. Og filisteren sa videre til David, «Kom bare hit til mig, så skal jeg gi kjøttet ditt til himmelenes fugler og til markens dyr.» Da sa David til Filistren. «Du kommer mot mig med sverd og med spyd og med kastespyd, men jeg kommer mot dig med herstyrkenes Jehovas navn, han som er Israels slaglinjers Gud, han som du har hånt. Denne dagen skal Jehova overgi dig i min hånd.» og jeg skal sannelig slå deg gjel og hogge hodet av dig. Og denne dagen skal jeg i sannhet gi likene fra filisternes leir til himmelenes fugler og til jordens ville dyr, og folk på hele jorden skal vite at det finnes en Gud som hører Israel til. Og hele denne menighet skal vite at det ikke er ved sverd eller ved spyd Jehova frelser, for striden hører Jehova til, og han skal gi dere i vår hånd.» kddede att at philisteren rejste sig og fortsatte å gå og gå fram over og kommerærmere fra att møte David. O David byte ogkynde sig i det han løp mot slaglinjen för å møte fyisteren. Så stak David honnen nej i skreppen och tog en steindärfra och sling den ut slik att han traff fy i pannen O Steinen t täkte in i pannen på ham och han falt så med ansikte mot jorden. Slik viste David seg med slinge og stein å være sterkere enn filisteren, og han slo filisteren og drepte ham, og David hade ikke noe sverd i hånden. Och David løp videre fram og stilte sig over filisteren. Så tog han sverdet hans og dro det ut av sliren og gjorde det endelig av med ham, i det han hogg hodet av ham med det. Og filisterne så at deres veldige man var død, og de la på flukt. Da brøt Israels og Judas menn opp og satt i å rope og forfulgte filisterne helt till dalen og like til ekronsporter, og de dødelig sårede av filisterne fortsatt å falle på veien fra Shaarayim både så langt som til gat og så langt som til ekron. Etterpå ventet Israels sønner tilbake fra den heftige forfølgelsen av filisterne og gikk i gang med å plyndre leirene deres. Så tog David filisterens sode og brakte det til Jerusalem, og våpnene hans la han i teltet sitt. Men i det Saul så David går ut fra å møte filisteren, sa han til Abner, herrføreren, Vem er denne gutten sønn av, Abner?» Till det Abner, «Vid din sjels liv, konge, det vet jeg virkelig ikke.» Da sa kongen, «Forhør dig om hvem den unge mannen er sønn av.» Så snart David kom tilbake etter å ha slått filistrene ihjel, tog Abner ham derfor og førte han fram for Saul med filistrens hode i hånden. Saul sa nå til ham, «Hvem er du sønn av gutt?» Da sa David, «Jeg er sønn av din tjener Isai, Betlehemitten.»